Вільям Форстен, сигнал СБОРу, присвячується Кеті та Карлу Ліваленам, які давно вже заслужили власну книгу. Крістіні Пул з вдячністю за її допомогу та чудову дружбу. І нарешті сентиментальне посвята всім тим хлопцям із мене, які здебільшого були зовсім юнцями, коли сто з лишком років тому віддали своє життя заради збереження союзу та припинення рабства. Навіть досягнувши далеких зірок, ми ніколи не забудемо, про що вони мріяли борючись за свою країну. Хочу висловити особливу вдячність пану Джону Кіну, правнучатому племіннику Ендрю Лоуренса Кіна, президенту історичного товариства з вивчення діяльності 35-го Менського полку, від якого 10 і лишком років тому я вперше почув захопливу історію цього прославленого військового підрозділу. Завдяки його активній допомозі мені вдалося зв'язатися з нащадками інших воїнів цього полку та вивчити безліч документів, що стосуються його багатої історії, які дуже допомогли мені під час написання цієї книги. Скажу також, що пам'ятник 35-му полку знаходиться у маленькому сільці Кіну у штаті Мен, трохи на південь від Фріпорта. Як заведено в мені, це дуже простий монумент. На бронзовому диску викарбувано імена 613 людей, які брали участь у цій фатальній подорожі, а над диском височіє статуя солдата армії Союзу, який дивиться на море. Обов'язково відвідайте це місце. Розділ 1. 2 січня 1865 року Сітіпойнт, Вірджинія, основний центр постачання і привезень армії Союзу, що тримає в облозі Пітерздерг та Річмонд. Розкати гармат прогреміли у грозовому північному небі. Повернувшись у Сідлі, Ендрю Лоуренс Кін подивився на залишене позаду поле бою, наче далекі розриви були тихою піснею «Сирен», яка кличе його назад у вогненний казан. «Це вже не наш бій, полковнику!» «Як дивно, що ми виходимо з нього, Ганса», м'яко промовив Ендрю, все ще дивлячись назад і спостерігаючи, як у світлі артилерійських спалахів проступає силует Пітерсдрга. «Дивно, що ми йдемо!» «Я до біса радий, що звалюю звідси!» Вигукнув Ганс. Ми вже півроку сидимо в окопах перед цим чортовим заколотницьким містом. Буде чудово трохи розім'яти ноги і подивитися для різноманітності на щось інше. Нехай це й означає, що доведеться плести на одному з цих безглуздих кораблів. Витягнувши плитку жувального тютюну, Ганс відкусив шматок і простягнув решту своєму полковнику. Ендрю посміхнувся і відвів його руку. Ось уже два роки Ганс постійно пропонував йому жувальний тютюн, і два роки він від нього відмовлявся. Відірвавшись від видовища далекої битви, Ендрю подивився згори на свого старшого сержанта. Його обличчя, темне, як старе полотно, виснажене й худе, було обрамлене бородою, в якій поблискували сиві пасма. Біля очей пролягали глибокі зморшки, насідок довгих років, проведених у преріях, де йому доводилося вдивлятися і в жарке марво, і в покриті снігом простори. Шрам на щоці відстріли Команчів був нагородою за 20-річну військову службу. Цей шрам не був єдиним, і зараз, коли сержант йшов поруч, було видно, що він злегка кульгає подарунок віс про південців біля Колдгарбора. Подивившись на свого друга, Ендрю згадав, як той уперше запропонував йому тютюну, і посмішко осяяла його обличчя. Хоча при цьому спогаді він все ще відчував зніяковіння. Перший їхній спільний бій був при антієтамі. Ендрю був зеленим, наляканим лейтенантом а старший сержант Ганс Шудер єдиним ветераном у 35-му полку, щойно набраному в штаті Мен. Того вересневого ранку 62-го вони з п'ятьма тисячами солдатів з першого корпусу притнули кукурудзане поле площею в сорока крів, витоптуючи стебла з налитими качанами. Згодом бостатньо було просто вимовити кукурудзане поле, і кожен ветеран, чи то північанин, чи то конфедерат, розумів, про що йдеться. Залишивши позаду це поле, вони пройшли крізь браму пекла. Заколотники напали на них з трьох сторін. Одна мить все було тихо, він навіть пам'ятав крики потривожених пахів над ними, коли вони залишили позаду поле і увірвалися в навколишній ліс. Мить по тому тиша того ранку була порушена вогнем і димом, і рев десяти тисяч заколотників обрушився на них. Командир його роти почав викрикувати йому накази, але він застиге, паралізований страхом. У наступну мить його капітан уже лежав, розкинувши руки, у калюжі власної крові, його невидіші очі ветеупилися на Ендрю. Єдине, чого йому хотілося, це сховатися за найближче дерево, щоб наступна куля не дісталася йому. Прокляття, волав його приляканий розум, ти ж професор історії. Якого біса ти тут робиш? І тоді він почув цей тихий, м'який, хриплуватий голос. Синку, не хочеш спробувати жувального тютюнцю? Позаду нього стояв старий ганс, простягаючи йому плитку тютюну. З ростом п'ять з половиною футів, він ледь діставав до плеча Ендрю і разюче відрізнявся фігурою від стрункого, якщо не сказати тендітного, лейтенанта, в якому було більше шести футів. Але Ендрю пам'ятав, що тієї миті Ганс здавався йому гігантом, який височив над ним, дивлячись на нього своїми спокійними сірими очима. Лейтенанта, наш полк потрапив під вогонь, і ми відступаємо. Думаю, вам треба допомогти хлопцям вибратися звідси». Він говорив так, немов давав пораду дитині, що зайшла в глухий куче через незрозумілі правила нової гри. І з цього моменту Ендрю почав перетворюватися на справжнього солдата, цей погляд не залишав йому іншого виходу. Увечері до Ендрю підійшов полковник Стес і оголосив про присвоєння йому звання капітана за холоднокровність і мужність, виявлені на полі битви. Солдати його роти поплескували його по спині, називаючи його міцним хлопцем, який знає, як командувати. Він знав, що до цього бою Естес не довіряв йому і нетаячі бурчав, що серед його підлеглих затисався окуляристий розумник з коледжу. Але тієї ночі Ендрю зрозумів, що він нарешті пройшов перевірку. Найдивніше, що він зовсім не пам'ятав, що він тоді робив. Все, що залишилося в пам'яті, це Ганс, який весь день був поруч з ним, дивився на нього і іноді давав йому поради. «Синку, я бачив тебе сьогодні», – сказав йому Ганс того вечора. «Я бачив тебе і знав, що ти станеш солдатом, коли зрозумієш, як це зробити. Ти підеш далеко, якщо тебе раніше не вгатять». Це був останній раз, коли Ганс назвав його синком. З тих пір він був капітаном Ендрю Лоренсом Кіном, і Ганс вимовляв ці слова з гордістю, наче він сам вигадав їх. Після Фредріксберга він став мером Кіном, і Ганс, який знав усі премудрості солдатського життя, Розповідаючи незлічені байки та історії, терпляче вчив його, як стати справжнім командиром. А потім був Геттісберг. У цей перший день битви вони стояли під жарким липневим сонцем. Вдихаючи запах свіжого сіна, вони чекали грози із заходу. Спустившись з гребення Макфарсона, 20 тисяч заколотників під акомпанемент 50-х армат наринули на них сірим океаном. Саме тоді Ендрю повною мірою відчув дивну хвилюючу радість від усього цього. Яскраво червоні квітки смерті вибухали поруч з ними, але довга синя лавиця стояла кам'яною стіною, об яку неминуче мала роздитися наближаюча хвиля. Каноніри південців швидко пристрілялися до їхніх позицій, і дюжина снарядів з громом розірвалася поруч з полком. У наступну мить полковника Естеса не стало, і Ендрю залишився один на чолі 35-го полку. Солдати бачили, як упав їхній улюблений полковник, і лавиця синіх завагалася. Але цього разу він уже не потребував підтримки з боку Ганса. з спіхов свою шаблю, Ендрю вийшов з лавиці і став перед полком, яким відтепер йому належало командувати. Швидше сонце зійде на заході, ніж вони візьмуть цей пагорб. Вигукнув він, і його солдати відгукнулися войовничим ревом. Гроза обрушилася на них, але вони трималися, відповідаючи залпом на залп з п'ятдесяти кроків. І весь цей день, у пекельному пеклі, вони стояли на смерть, дві лавиці солдатів, що танули, як лід, під палючим сонцем і вогнем, поки від них не залишилася жалюгідна кубка людей, які ніколи не покажуть спину ворогові. Серце Ендрю готове було розірватися, і сльози гордості сліпили його, коли він йшов уздовж лінії своїх стрільців, підбадьорюючи їх і іноді зупиняючись, щоб підняти мушкет, що впав, і зробити постріл, тоді як Ганс слідував за ним безмовною тінню. І все ж одного разу зацпанілому від горя Ендрю знадобилися слова розради з боку Ганса. Прийшовши на лівий фланг, щоб перевірити, чи прикриває їх з того боку 80-й Нью-Йоркський полк, він на пару хвилин затримався в розташуванні першої роти. Його молодший брат Джонні приєднався до полку лише тиждень тому. Він хотів відіслати хлопчика на безпечне місце в тилу, але з гордості не дозволив собі цього, не бажаючи розмов про улюбленців. Будь вона проклята, ця його дурна гордість. Джон, вірніше, те, що від нього залишилося, лежав у тіні старого клена, ніби занурившись у сон. Ендрю довго дивився на тендітне понівечене тіло, потім перевів погляд на Ганса. Але старий сержант мовчав, його суворе обличчя немов говорило, що зараз не час для скорботи. Ставши на коліна, Ендрю поцілував свого єдиного брата, потім піднявся, не бачачи нічого навколо, і повернувся в бій. Зрештою, їхня дивізія змушена була залишити свої позиції, а через кілька хвилин побігла і вся армія, шукаючи укриття в пагорбах за Геттіздргом. Але його полк не побіг. Ендрю розумів, що комусь треба затримати наступ південців, щоб виграти час, і знав свій обов'язок, якщо доведеться, пожертвувати своїми людьми. Вони відступали кроком, повільно-повільно, робили залп, відходили на десяток кроків і знову стріляли. Південці прорвалися по флангах, але не могли рухатися далі, поки тримався цей останній заслін. Однак тридцять п'ятий було не зламати. Відійшовши до околиці міста, вони перекрили вулиці, і час було виграно. Дві третини солдатів загинуло, така була ціна дорогоцінних п'ятнадцяти хвилин, які в підсумку визначили долю бою. Піднявши шаблю, Ендрю почав було викрикувати команду відступити на могильний пагорб, і тут засліплююча хвиля вогню накрила його. Він відчув, що його огортає безкрайня темрява, в якій не чути жодного звуку, вирішив, що вмирає, і більше нічого не відчував. Ендрю так глибоко занурився у спогади, що насилу силу отямився, коли якийсь нескінченно далекий голос покликав його на ім'я. «Ви щось сказали, сержанта?» Просто запитав, чи не турбує вас рана, сер? Сказав Ганс, стурбовано дивлячись на нього. «Ні, Ганса, ані трохи», – відповів Ендрю і раптом зрозумів, що весь цей час він, сам того не помічаючи, потрав обрубок своєї лівої руки. Ганс кинув на нього такий погляд, яким дивиться мати на своє хворе дитя. Потім він буркнув щось собі під ніс і сплюнув тютюнову слину. Вони продовжували їхати в мовчанні, поки не досягли вершини низького пагорба, де їхньому погляду відкрилися військовий склад і якірна стоянка Сітіпойнта. «Ось наш корабель, сер промовив Ганс, вказуючи на одиноке судно біля пристані, до якої спускалася дорога. «Ніколи не любив ці чортові посудини», – пробурчав він. «Коли я плив сюди в 44-му, то думав, що по дорозі кінці відам». У цей момент у його мовленні виразно чувся німецький акцент. Ендрю це завжди здавалося парадоксальним. Ганс дезертирував з прузької армії, втомившись від життя, повного жорстокості та насильства, а приїхавши до Штатів – Насамперед завербувався у війська, що билися з індіанцями. «Тридцять п'ятий Менський. Донеслося з темряви. Це тридцять п'ятий Менський. Ми тут», – озвався Ганс, і великий чоловік, пихкаючи, піднявся до них від пристані. «Ви запізнилися, ми вже пропустили цей чортів відлив». Ганс розлютився від того, яким тоном це було вимовлено. «А ти-то хто такий?» – презерливо кинув він. Ледь помітна в сутінках людина подивилася на сержанта і, не відповівши, відвернулася. І де його тільки чорти носять, цього кіна? Ендрю зробив Гансу застережливий знак рукою. «Я той, кого ви шукаєте», – рівним голосом сказав він, подавши коня Ферет, так що він злегка зачепив огрядного чоловіка, і той був змушений відступити на крок назад. «З ким маю честь говорити?» Повільно продовжив він спокійним тоном, який, як знав Ганс, був оманливим, Оскільки Ендрю зазвичай говорив так тихо, майже боязко тільки перед нападом гніву. Тобіас Кромвель, капітан корабля Оганкіт. Прокляття, полковнику, ви мали прибути минулого ранку. Решта флоту відпливла вчора вдень. Всі вже на борту і чекають тільки на ваш полк, щоб ми могли нарешті забратися з цього поганого місця. Нас затримали, відповів Ендрю, все ще стримуючи свій гнів. Схоже, заколотники вирішили влаштувати нам прощальний бал, і моєму бригадному генералу довелося тримати нас у резерві, доки вечірка не скінчилася. Чорт би вас усіх побрав, кинув Тобіас. Давайте но завантажуйте своїх людей на борт і звалюємо звідси. Не подобається мені, що мій корабель відпливає останнім. І пам'ятайте, полковнику, на моєму судні ви і ваші люди підкоряєтеся мені. Не чекаючи відповіді, капітан розвернувся і попрямував назад до пристані, обсипаючи лайкою всіх, хто траплявся йому на шляху. «Хай мене чорт!» – пробурчав Ганс. «Сподіваюся, що не буде», – озвався Ендрю, спішившись, і наказав Гансу простежити за завантаженням людей на корабель. «Хай мене чорт!» – ця думка запала йому в душу. Це було якесь неясне прочуття, що не покидало його після Геттіздрга. Усі три жахливі місяці в госпіталі, після того, як йому ампутували руку, його мучили кошмари. Йому здавалося, ніби доля грає з ним, змушуючи плисти проти течії, коли вже немає сил підняти голову з води. Ночі були наповнені криками вмираючих людей, йому вивийжалися очі хлопчиків, які побачили занадто багато і безмовні обличчя мерців здалеку спостерігали за ним. Але найгірше був один сон, від якого він і тепер з криком прокидався на мокрих віпот у прострадлах. За три місяці він вилікувався, принаймні, зовнішньо. Попри причуття біди, він із завмиранням серця перечував повернення до цього божевілля. Зі своєю раною і з почесною медаллю Конгресу, яку пришпилив до його подушки сам Лін Колєн, він міг вийти у відставку і повернутися в мен героям. Замість цього він кинувся назад на фронт, поспішаючи на війну, як на зустріч з коханкою. Він любив у війні її люті фарби, ту пристрасть, якою вона наповнювала його вени, водночас намагаючись убити його. Коли Ендрю чув далекий грім гармат або тріскучі постріли мушкетів, Серце полковника починало шалено битися, і його знову переповнювала божевільна, всепоглинаюча радість. Це якось допомагало йому, підтримувало в ньому бажання жити і змушувало його забувати самого себе, своє минуле життя і жінку, яка поранила його душу. Хіба міг він повернутися в тихий Боуден-коледж після того, як причастився крові? Отже, він знову став командувати тридцять п'ятим. У цьому полку залишилося не так багато солдатів, але це були люди, в яких Ендрю виростив якусь збочену гордість за той жах, який вони прожили разом з ним. Це був полк, з яким він пройшов Еміс Рубку в глухих лісах Уайлдернеса і який зрештою привів у палаючі траншеї біля Пітерсдерга. І весь цей час голос у його кошмарах говорив йому, що всі вони прокляті. Битва йтиме доти, доки всі вони не помруть. Помруть за його наказом, і він залишиться один, стискаючи в руці закривавлений клинок. І, прости йому, господи, він любив усе це. Тому що тут він, худий окулярист, тендітна людська істота з понівеченим тілом, почувався по-справжньому живим. У дощових сутінках перед ним проходили на корабель його солдати, хлопчики 18 та 20 років, яких повезуть на поле нової битви десь на узбережжі Північної Кароліни. Гитви, у якої ще немає імені, де йому доведеться кидати таких самих хлопчиків, як Джон, угорнило бою. Хлопчиків, яких він любив. Їхні засмаглі, усміхнені обличчя змінювалися назавжди, водночас залишаючись колишніми, вони дивилися на нього і тільки на нього, тому що він був їхнім кумром, героєм Геттіздерга. Відвівши свого коня на край дороги, Ендрю сів на нього. Він мовчки дивився, як його солдати піднімаються трапом на корабель, і думав про те, яка доля йому усім уготована. «Дивись, Готорн, ось і корабель». Вінсент Готорн відвів очі від спини солдата, що йшов перед ним, і побачив фігуру свого командира і корабель, що чекав на них. «Цікаво, скількох із нас укокушить кривавий кінь цього разу. Слухай, Хінсене, він зовсім не такий лиходій, заперечив Вінсент. Усі офіцери-байстрюки, огризнувся Джим Хінсен. Подивися, що він з нами зробив під гетіздергом і в Уайлдернесі, якщо на те пішло, кинув нас у саме пекло, чортів-байстрюк. Заткнися, шмаркачу, не до носок скиглячий. Пролунав високий уривчастий голос сержанта Баррі, що підійшов до них. «Вас двох там навіть не було. Та хто ви такі? Паршеві салажата, новобранці чортові, мамині синки. Не здумайте говорити про наш полк ми, доки не побуваєте в Заварусці і не отримаєте на це право. Я не сказав нічого поганого, бо відповів Вінсент. Ти і не слухай нічого поганого, озвався Баррі. На твоєму місці я тримався подалі від цього Хінсена». Не кажучи більше ні слова, Баррі пройшов вперед, допомагаючи проводити солдатів на корабель. «Байстрюки, всі вони байстрюки», – ледь чутно пробурмотів Хінсен. Засоромлений Вінсент промовчав. Він і справді був салагою, який вступив до полку лише цього місяця. Але як він міг пояснити, що, будучи квакером, пішов в армію після тривалої боротьби з самим собою, зважившись взяти в руки зброю заради припинення рабства? І крім того, йому було всього сімнадцять, і він скоїв гріх, зрехавши про свій вік, коли записувався в армію. Вінсент Крадькома кинув погляд на Хінсена, який продовжував тихо лаятися. Не слухаючи його лайки, він подякував Господу за те, що двадцятимильний марш закінчився, і він пережив його, не звалившись з ганьбою від знемоги, хоча всю останню милю думав, що втома доконає його. «Здається, дехто з твоїх хлопців не надто щасливий». Ендрю привітно кивнув Емілу Вайсу, полковому хірургу, що підійшов до нього. З коня йому була добре видна лиса маківка доктора, хоча він на силу розрізняв його рум'яне обличчя, обрамлене великою сивою бородою, яке зазвичай було ще більш червоним через споживання чималої кількості медичного спорту. Ендрю зіскочив зі свого коня і передав його штабному ординарцю, який повів Меркурія на корабель. Якби вони не скаржилися, я б занепокоївся, філософськи зауважив Ендрю. «Радий тільки, що на місці Баррі не опинився Ганс, а то ці хлопці позаздрили б грішникам у пеклі». Матінка Гансушка Квокчина своїми пташенятами посміхнувся Вайс. «У вас достатні запаси медикаментів?» – запитав Ендрю. «Їх ніколи не буває достатньо», – хмикнув Вайс. «Чорт забирай, синку, не вистачає бинтів, не вистачає липового відвару, і, схоже, завжди і всього не вистачатиме». Вайс потрапив до полку незадовго до Геттісберга, і Ендрю завжди вважав це подарунком болі. Хоча інші полкові хірурги презерливо відгукувалися про цього чокнутого жидівського доктора з 35-го, Ендрю і всі його солдати молилися на нього, рідкісна річ в армії, де досить часто траплялися непівграмотні сільські фельдшери та коновали. Вайс здобув освіту в Будапешті і без говорив про якогось невідомого лікаря на ім'я Зіммельвейс, який наприкінці 40-х років придумав засіб під назвою «Антисептик». Ендрю кілька разів був свідком суперечок Еміла з іншими лікарями, які стверджували, що гній йде на користь хворому, а інфекція є наслідком поранення. Еміл завжди виходив із себе, кричачи, що вони середньовічні м'ясники ем і що інфекції можна запобігти кип'ятінням інструментів і бинтів та миттям рук між операціями липовим відваром. Які б не були методи доктора Вайса, солдати 35-го огофтувалися від ран удвічі швидше, ніж солдати інших полків. Ендрю знову почухав обрубок лівої руки і подумав, що може підтвердити правоту Вайса на власному досвіді. Після Геттісберга він навіть не заперечував проти того, щоб доктор називав його «синком». Тим більше, що той був удвічі старший за Ендрю і навіть у поганому настрої, який нерідко відвідував його, звертався таким чином до всіх однополчан, включно з Гансом, що вселяв жах новобранцям. «Усі люди на борту, сер», – доповів Ганс, – підійшовши до двох офіцерів, які стояли біля краю пристані. «Як там ваші гемороїдальні шишки, старший сержанте?» запитав Вайс таким тоном, ніби йшлося про смертельну рану. Ганс смачно сплюнув тютюнову слину, найменшу дещицю промахнувшись повз старого доктора. «Може, нашому славному полковнику варто послати вас у лазарет? Я вправив їх вам у мить ока. При всій повазі пекельний біль, сер», пробурчав Ганс. Уперше за кілька днів Ендрю закинув голову і розреготався, бачачи здентеження свого сержанта і друга. «Що ж, джентльмени, чи не час нам зійти на борт? Мені здається, не варто змушувати відчувати терпіння нашого бравого капітана». Намагаючись не думати про те, яка подорож чекає на них із цим малосимпатичним суб'єктом, Ендрю піднявся трапом слідом за останнім своїм солдатом. Крім того, його турбувала ще одна проблема, подібно до Ганса, він страждав від морської хвороби, і одна думка про неї змушувала його здригнутися. Полковник у кіне. Юний морський офіцер стояв на палубі пароплава, чекаючи на нього. Ендрю кивнув у відповідь на привітання моряка. Мене звуть Болфінч, сер. Капітан Кромвель чекає на вас з офіцерами в кают компанії. Наскільки мені відомо, сер, решта ваших офіцерів уже там. Що ж, джентльмени, не можна відчувати терпіння капітана, спокійно промовив Ендрю і пішов на корму слідом за юним лейтенантом. А, то доблесний полковник вирішив все-таки вшанувати нас своєю присутністю, єхидно зауважив Кромвель, коли Булфінч вів їх з доктором у тісну офіцерську кают-компанію. Ендрю оглянув приміщення. Всі його ротні командири були тут, але його заступник, полковий квартирмейстер та інші штабні офіцери були відсутні. «Ваш штаб уже відтравлено разом з генералом Террі». Ендрю впізнав у решті людей-офіцерів 44-ї нью-йоркської батареї легкої артилерії і привітно кивнув майору О' Дональду, її огрядному рудобородому командиру, який насмішкувато відсалютував йому склянкою вина. Уже наклюкався, шепнув Вайс. Репутація 44-ї батареї була не з найкращих. Набрані в нетрях Нью-Йорка, її солдати вважалися найзапеклішими паяницями і бешкетниками в армії. «Однак, якби вони не буянили і якби від них не діставалося своїм, їм усе прощали за те, що ворогам діставалося вдесятеро більше. Буду максимально стислим. Мені ще треба простежити за розміщенням наших пасажирів, що затрималися», – заявив Кромвель, обвинувально дивлячись на Ендрю. У відповідь Ендрю холодно глянув на капітана, відчуваючи, йому дедалі менше подобається ця людина. «На борту цього корабля я наказую, а ви підкоряєтеся», Продовжив капітан. «Ваші люди не повинні заважати нашій роботі. Усі проблеми між моїми та вашими людьми вирішую я». «Тридцять п'ятий сам вирішує свої проблеми», – спокійно відповів Ендрю. «Точно, хлопче, те ж саме стосується і сорок четвертої», – кивнув Одональд. Кромвель перевів погляд з одного командира на іншого. «Згідно зі статутом». «Я знаю статут, капітане», – неглосно сказав Ендрю, – так що сидячі в далекому кутку кауткомпанії на силу могли його чути. Але я не передам вам своїх повноважень. Я визнаю ваше право командувати цим кораблем. Я не втручатимуся у ваші справи, але при цьому не допущу, щоб ви втручалися в мої. Якщо у стосунках між нашими людьми виникнуть розбіжності, ми вирішуватимемо їх разом, відповідно до статуту. Точнісінько мої слова, приєднався Одональд, обійшовши навколо столу і ставши поруч з Ендрю. Тобіас розгублено витріщився на них, тим паче, що офіцери, які сиділи навколо, не приховували посмішок, добре знаючи, яка незавидна доля чекає того, хто розгніває їхніх начальників. Капітан почав щось говорити і змовк. «Якщо в мене з'являться труднощі», – сказав він зрештою, – «відповідати за це будете ви, бо я зраюся подати рапорт про вашу поведінку». «Звичайно, подавайте», – відповів Ендрю. «Всі ми повинні виконувати свій обов'язок». «І я свій виконаю». Після цих слів на кілька секунд, що здалися годинами, запанувала Крижана Мовченка. «Що ж, у такому разі ми зрозуміли один одного», – з удаваною дружелюбністю підсумував Тобіас. «Перед відплиттям генерал Террі залишив вам письмові вказівки, які, наскільки я знаю, ви вже отримали». «Ендрю кивнув. На борту мого корабля знаходиться медсестра з Християнського санітарного товариства». Вона запізнилася на своє судно, яке відпливло раніше, сказав Кромвель, не приховуючи призерливої гримаси. Не люблю жінок на кораблі, від них одні тільки неприємності. Я розмістив її у своїй каюті і поставив там солдата для охорони. Мені здається зайвим говорити, що її каюта є забороненою територією як для рядового, так і для офіцерського складу. Не сумніваюся, що всі присутні правильно оцінюють ситуацію, різко відповів Ендрю. Сподіваюся, що і ваші люди оцінюють її так само. Тобіас холодно подивився на Ендрю. «Ми відпливаємо через годину», – промовив він. «Ми підемо вниз по рідці Джеймс і, якщо погода буде гарною, завтра ввечері видимо в Чесапікську затоку, а потім в Атлантику. Через 24 години ми досягнемо місця збору, бо форта в північній Кароліні, а звідти рушимо на нашу стоянку у Форт Фішер. Як вам відомо? «Солдати 24-го корпусу – прекрасні десантники. Вони займуть берег і пірс, де вам належить висадитися. Після цього наші дороги розходяться. Чому ми всі будемо однаково раді?» – посміхнувся О'Дональд. Безумовно, крижаним тоном підтвердив Тобіас. Не кажучи більше ні слова, капітан розвернувся і вийшов в скаут-компанії, супроводжуваний своїми офіцерами. «Що ж, хлопці!» Весело зауважив Одональд після того, як за ними зачинилися двері, «Мені здається, що за це треба випити». Це зауваження було зустрінуто схвальними вигуками, і біля рудого здоровання артилериста стовпилися всі його офіцери, а також кілька людей Ендрю. Сівши в далекому кутку кімнати, Ендрю зняв свій прогумований плащ і розклав його на вузькому диванчику. Відкинувшись назад, він скоро провалився у сон, якому не завадив навіть гул, що стояв навколо нього. За сліпучим спалахом світла послідувала інша, потім ще одна. Він був оточений димом від снарядів, що падали поруч, але не чув вибухів. Клуби диму огортали його, як морський туман, так що він нічого не бачив. Поступово в тумані почала невиразно окреслюватися знайома фігура. «Джонні!» – закричав він, продираючись крізь сіру пелену. «Ендрю, мені страшно!» Поруч з ним опинився його брат, його очі були сповнені страху. Він простягав до Ендрю руки, як маленький хлопчик, що шукає розради. Ендрю не міг вимовити ні слова. Взявши брата за руку, він повів його назад туди, звідки то прийшов. Він відчував, як боїться Джон, його тремтіння передавалося руці Ендрю, дивно, але це була його ліва рука. Сірчаний дим розсіявся, і перед ними відкрилося поле битви, вкрите до самого горизонту кривавим килимом із переплетених мертвих тіл у синіх і сірих мундирах. «Ендрю, я боюся», – прошепотів його брат. «Я знаю, мій хлопчику, я знаю. Можна, я повернуся додому до мами?» Це був голос маленького хлопчика. Ендрю відчув, що і сам він тремтить, у нього несподівано потомніло в очах. Він став позаду свого брата і поклав руки йому на плечі. Він штовхнув хлопчика вперед. феред. Джонні послизнувся і, як з криженої гірки, покотився вниз на закривавлене поле, Безуспішно намагаючись піднятися. Ендрю, синій мундер злущився з його тіла, подібно до старої шкіри, а потім і саме тіло стало танути, як лід під липневим сонцем. І тоді він обернувся і подивився назад, але тепер це був скелет, і, боже милосердний, у цього скелета були очі. Джонні, усе гаразд, усе гаразд. Джонні, Боже мій Джонні. Ендрю різко сів, випроставшись як стріла, і побачив стіни кают компанії. Джон, прошепотів він, відчувши заспокійливі обійми чиїхось рук. Усе гаразд, полковнику. Полковник. Хтось був поруч з ним, і це була жінка. Секунду по тому до нього повернулося самоладання, він схопився, і кільце рук навколо нього розтиснулося. Просто страшний сон, ось і все, прошепотіла вона. Він подивився на жінку, що сиділа поруч. Її очі, темнозелені очі, пильно дивилися на Ендрю. Років їй було, схоже, приблизно стільки ж, скільки й йому, близько тридцяти. У неї була дуже світла шкіра і високі вилиці. Волосся було прибране під шапочку медсестри, але з-під неї на лоба вибилося родувати пасмо. Вона встала, і її голова опинилася на рівні його плеча. Я прогулювалася по лобою, і мені почувся чийсь голос, тожа зайшла і застала тут вас, тихо промовила вона вибачливим тоном. «Зі мною все гаразд», – глухо сказав Ендрю. «Звичайно», – погодилася вона і подружньому доторкнулася до нього рукою. «Вам нема чого соромитися, полковнику. Я працюю медсестрою з початку війни. Я все розумію», – запанувала незручна мовчанка. Тут Ендрю помітив, що в приміщенні нікого немає, крім них двох. «А де всі інші?» – запитав він. «О, вони пішли вже кілька годин тому. Я чула, як ваш доктор волів залишити вас тут, тому що вам необхідно поспати». До світанку залишилася всього година. Ендрю потер переніся, намагаючись прогнати сон, і струсунув кілька разів свою куртку, намагаючись, щоб на ній розправилися складки. «Мені час зайнятися справою», – неохоче сказав Ендрю. «Я не мав лягати спати, не перевіривши, як влаштувалися мої солдати. У будь-якому разі вже час оголошувати підйом. Дайте солдатам поспати сьогодні трохи довше, полковнику кіне». Це перша ніч за багато місяців, яку вони провели не в окопах. Ендрю знову поглянув на неї і посміхнувся. Її зауваження було висловлено м'яким голосом, але в ньому чітко прозвучали командні нотки. Він хотів відповісти якоюсь уйдливою реплікою, але її посмішка абсолютно обезброїла його. «Гаразд, якщо ви так просите, міс!» Кетлі Орелі, закінчила вона, простягаючи йому руку. «Я вже знаю, що маю честь говорити з полковником Ендрюкіном з 35-го». Зніяковівши, Ендрю ніяково потиснув їй руку і одразу ж відпустив її. «Що ж, тепер, коли ми представилися один одному, продовжила вона, чому б нам не пройтися палубою? Думаю, як тут опинилася моя колишня наставниця, вона жахнулася б від того, що я перебуваю в кімнаті наодинці з чоловіком, без дуені». Мені здається, міс Орелі, що ви чудово можете самі за себе постояти. Ви абсолютно маєте рацію, полковнику, різкувато, як йому здалося, відповіла вона. Ендрю подав Кетлін її шалі і, взявши своє пончо, вийшов на головну палубу. У чорному небі пахло грозою, що насувається, на палубу падали рідкісні холодні краплі дощу. Ендрю вдихнув на повні груди нічне повітря, остаточно виганюючи залишки сну. Чесно кажучи, мені це подобається, задоволено промовив він. Зовсім як вдома, у Брансвіку, тому, що в мені. Не відповідаючи йому, вона облокотилася на Леєр і дивилася на темний берег, повз який вони пропливали. А де ваш дім, міс Орейлі? У Бостоні. Мені пригадалася вечір, такий, як цей. Я йшла з церкви додому, з Джейсоном, додала вона про себе. Відчувши укол цікавості, Ендрю облокотився на Леєр поруч з нею. «Приємний спогад, так. Був приємний, ледь чутно озвалася вона, низько нахиливши голову, щоб він не помітив її вологих очей. Вам не хочеться про це говорити? Так само, як вам про Джона. Він почув у її голосі не докір, а тільки нескінченний смуток. Кілька довгих хвилин вони мовчали, дивлячись на вогники, що мерехтіли на березі. Ми були заручені, нарешті промовила вона. Його вбили в першій битві при Булран. «Мені дуже шкода». «Мені теж», сказала вона рівним тоном. «Ось так я і стала медсестрою, замість того, щоб стати дружиною, мій дорогий полковнику». «А ваш Джон?» «Мій молодший брат», відповів він і знову занурився в мовчання, порушивши його зрештою одним словом «Гет ізерг». «Значить, ми обоє втратили своїх близьких у цій війні», ледь чутно прошепотіла вона. «Ваш єдиний брат». «Так». «Принаймні, вам більше не доведеться зазнати цього». «І повірте, полковнику, я б не перенесла біль втрати коханої людини ще раз, після того, як я дізналася, що це таке». Вона подивилася на нього, і в перших променях світанку Ендрю побачив, як загострилися риси її обличчя. «Мені час іти, полковнику. У мене сьогодні ще багато справ. Доброго ранку, сер». «І вам також», – м'яко сказав Ендрю і простягнув їй руку. Злегка торкнувшись його руки, вона стримано кивнула йому – повернулася і пішла назад на корму. Залишившись один, Ендрю перегнувся через леєр і, не відриваючись, дивився на білі струмені води, що розігалися від корабля, який повільно плив між бакенами. Дощ посилився і став жалити його крижаними голками. Проживши все життя в мені на березі океану, він дещо знав про морську погоду і був абсолютно впевнений, що ще до заходу сонця на них обрушиться найсильніший ураган з півдня. Він лише сподівався, що в їхнього впертого, як осел капітана вистачить розуму забути про графік руху і перечекати бурю в бухті Норфолка. Розділ 2. 6 січня 1865 року, 400 миль на південний захід від Бермудських островів. Уперше за три дні Ендрю відчув, що його не турбує морська хвороба. На мить він замислився чи це тому, що він уже виблював усі нутрощі, чи від жаху перед тим, що відбувалося навколо. Тобіас, заявивши, що не буде змінювати графік руху судна через шторм, що здіймався, вивів корабель із Чесапікської затоки в Атлантику, коли швидкість вітру вже досягала 30 вузлів. Після цього погода лише погіршилася, і ввечері вони опинилися у владі південно-західного ураганного вітру. Котли давним бавно вийшли з ладу, і корабель був беззахисний перед бурою. Тримаючись за леєр поруч зі штурвалом, Ендрю спостерігав за тим, як Тобіас намагається врятувати судно. «Ще одна!» Пролунав крик із корми. Розширивши очі від жаху, Тобіас подивився назад. «Боже, милосердний!» Вигукнув він. Ендрю теж кинув погляд на корму. Здавалося, що на корабель насувається величезна гора. Гребінь хвилі височив над палубою більш ніж на 30 футів. Праворуля на два румби. Несамовито заволав Тобіас. Ендрю зачаровано дивився, як водяна гора обрушилася на них, і судно глибоко зарилося носом у воду. Глянувши вперед, він подумав, що воно вже не випростається і стрілою піде на дно. Його накрило стіною води, і він відчайдушно вчепився в трос, яким прив'язав себе до бізань щогли. Корабель застогнав під натиском вітру. Коли хвиля прокотилася через них... Він побачив, що обох старнових збило з ніг, і один із них лежить із глибокою раною на голові прямо під штурвалом, що шалено обертався. Тобіас разом із кількома матросами кинувся до штурвала, безуспішно намагаючись розвернути судно. «Ще одна!» Ледве вставши на ноги після падіння на поперечну балку палуби, Ендрю побачив, що на нього насувається наступна хвиля. «Тягни, твою матір, тягни!» Проревів Тобіас. Судно почало повільно повертатися. Але Ендрю бачив, що вони не встигнуть. Раптом він усвідомив, що молиться, уперше за багато років. Схоже, його погане причуття справджувалося. Він і його полк були справді прокляті, і на них чекав кінець, хоч і не на полі бою. Прямо над ним здійнявся пінистий гребінь величезної хвилі. Водяна гора обрушилася на нього. У нього промайнула думка, що мотузка навколо поаса розірве його навпіл. Одну страшну секунду здавалося, що корабель зараз перевернеться. Його легені охопив вогонь, Ендрю відчув, що вони зараз розірвуться. Але в нього ще залишалися сили, і він затримав подих, розуміючи, що його вдих стане останнім. Хвиля схлинула, і Ендрю, жадібно хапаючи ротом повітря, знову відчув під ногами палубу. Їх усе-таки перевернуло, і судно тепер лежало на лівому борту. Безпорадно повиснувши на кінці троса, Ендрю озирнувся відчуваючи лють від того, що його доля була в руках капітана, який занапастив їх усіх через свою дурну гордість. «Будь ти проклятий!» – крикнув він. «Будь ти проклятий, ти вбив нас усіх!» Посірівши від страху, Тобіас зацьпаніло дивився на Ендрю, не в змозі вимовити ні слова на своє виправдання. Раптово він змінився на обличчі, видавши нечленороздільний крик, підняв руку, вказуючи на щось. Ендрю обернувся і побачив, що на них насувається ще одна хвиля, навіть більше, ніж попередня, і від неї порятунку вже не буде. Але там було щось іще. Гребінь хвилі вінчав вихор якогось засліплюючого світла, яке виглядало як мерехтлива хмара білої пари. Хмара вирвала і кипіла, потім згорнулася у вирву і вибухнула, удвічі збільшившись у розмірах. Потім знову згорнулася у вирву і знову збільшилася удвічі. Що за чортівня? Прошепотів Ендрю, вражений до глибини душі. Світіння від хмари було тепер настільки сильним, що йому довелося прикрити очі рукою. Навколо стало надзвичайно тихо, зникли всі звуки, припинилися дощ і вітер, корабель опинився ніби в абсолютній порожнечі. Позаду нього все ще височила водяна гора, але потім, наподив і жахендрю, вона просто зникла, ніби обрушившись за край світу. Там, де секунду тому громоздився мільйон тонн води, тепер була діра, наповнена дивним пульсуючим світлом. Раптово світло знову почало згортатися у вирву і потім вибухнуло в засліплюючому спалаху, огортаючи корабель. Палуба пішла з-під ніг Ендрю, і він почав нескінченно довге падіння в хмару світла, почуваючись піщенкою, скинутою з вершини найвищої гори. Не було ні вітру, ні звуку, тільки падіння і пульсація світла навколо нього. Втрачаючи свідомість, він встиг подумати, що це смерть. Опритомнів він від того, що його повіки торкнувся сонячний промінь. Ендрю сів і застогнав, на його тілі не залишилося живого місця, вільного від синців. Можливо, вони вже були мертві. Потрапили на той світ. Чи вони якось врятувалися? Ендрю підвівся на ноги, і тому, як занило всі його м'язи, зрозумів, що він усе таки живий. Але що сталося? Може, йому примерлося це світіння, а падіння було божевільною галюцинацією. Усе, що він пам'ятав, це нескінченний політ і пульсуючі спалахи світла. Ендрю напружив свою пам'ять. Йому здавалося, що кілька разів він прокидався в повній тиші, все так само падаючи разом із кораблем у вирву світла. Неймовірно, подумав він. Мабуть, він знепритомнів, коли на них обрушилася остання хвиля, і їх усе-таки врятував цей проклятий капітан. Палуба корабля являла собою сумне видовище. Усі три щогли були зламані, Простір від носа до корму був усіяний шматками рангуту та обривками спорядження і вітрил. Ендрю побачив кілька неживих тіл, завалених уламками. Йому слід було прийняти команду і наказати людям розчистити завали та прибрати трупи. Але куди їх занесло? Він підняв очі від палуби. Земля була поруч, не далі ніж за 50 ярдів від них. Герех починався вузькою смужкою піску, за нею ріс чагарник і низку дерева, а на деякій відстані виднілися невисокі пагорби. Однією рукою він насилу розв'язав мотуску навколо поаса. Було спекотно, майже як улітку, і він відчував, як по його спині стікають краплі поту, вираючись у ще невисохлий мундр, покритий соляною кіркою. Почухавши шию, яка, мабуть, обгоріла на сонці, він подивився вгору. Тьмана червона куля вже пройшла точку зеніту. Ендрю здалося, що сонце виглядає якось незвично, трохи більше, чи що. Викинувши це з голови, він знову подивився на берег. Вони були живі, але де вони? Невже буря донесла їх до Бермудських островів, чи вони зазнали аварії поруч зі Східним узбережжям? Вони мають бути десь на півдні. На півночі не могло бути так тепло в цю пору року. Можливо, це Кароліна. Ні, він пам'ятав, що там лінія пагорбів не підходить близько до берега. Він міг помилятися, але, схоже, справджувалися його найгірші побоювання, їх закинуло на ворожу територію. «Полковнику, з вами все гаразд!» З відкритого люка висунулася голова Ганса, і вперше в житті Ендрю побачив, що той перебуває в повному замішанні. «Усе гаразд, Ганса! А з тобою? Хай мене чорти візмуть, якщо знаю, сер!» Відгукнувся сержант, вилезачи на палубу. Я подумав, що ми потонули, і потім було світло. «Тоді я сказав собі, Гансе, це, мабуть, небесне світло, і, схоже, ці телепні ангели зробили велику помилку. А потім я прокинувся все ще живим. Як справи в трюмі?» Запитав Ендрю. «Шістсот людей блюють, як ті пси, що подихають. Не найприємніше видовище, сер». Двоє хлопців зламали шиї, у кількох переломи кінцівок, і всі з синцями. Вони тільки почали приходити до тями. «Гаразд, спустися вниз і виводь їх на палубу. У нас тут повно роботи. Є, сер». І сержант знову зник у трюмі. А ви все-таки вирішили встати?» Ендрю не зміг утриматися від тихого стогону. Увесь цей час він думав, що тобі аса змило за борт, і зараз потайки шкодував, що помилявся. «Куди, чорт забирай, нас занесло?» Запитав Ендрю у капітана, що наближався. «Гадаю, що в Південну Кароліну». Зараз візьму секстант і з'ясую точно. І як же ми сюди потрапили?» Поцікавився Ендрю, не приховуючи своєї недовіри. Тобіас розмірковував над відповіддю не більше секунди. «Мистецтво кораблеводіння – ось мій секрет», – бадьоро заявив капітан, але Ендрю почув нотки сумніву в його голосі. «А це дивне світло. Вогні святого Ельма. Але я гадаю, що такий сухопутний щур, як ви, ніколи не чув про таке явище». Це не були вогні святого Ельма, капітана Тобіаса. Це змусило нас усіх знепритомніти, і оговталися ми вже тут. Сумніваюся, що ви краще за мене зрозуміли, що це таке. Тобіас витріщився на нього, безуспішно намагаючись приховати своє замішання, і потім відвернувся, бурмочучи собі підніс лайки. У нас пробоїна в корпусі. Я спущуся в трюм, глянути пошкодження. Слід якомога швидше привести судно до ладу, і я сподіваюся, що ви з вашими людьми допоможете мені. Не чекаючи на відповідь, Тобіас попрямував до найближчого люка і зник у трюмі. Через кілька хвилин палуба наповнилася солдатами, які піднялися з трюму, більшість із яких насилу трималася на ногах. Щойно вони вилізли, ротні командири дали команду шикуватися і почали перекличку. Помітивши Кетлін, яка виходила з капітанської каюти, Ендрю поспішив привітати її. Як ви почуваєтеся, міс Орелі. Вона кинула на нього швидкий погляд і усміхнулася. «Ніколи в житті більше не сяду на жоден корабель», – сказала Кетлін, і вони обоє розсміялися. Сержант Шудер доповів мені, що не обійшлося без травм. «Я був би вам дуже вдячний, якби ви знайшли доктора Вайса і допомогли йому подбати про поранених». Він продовжував пильно дивитися на неї, не бажаючи зізнаватися собі, що турбувався за її долю. «Пане полковнику!» Рядовий, який стояв на леєрі, вказував на берег. Підходячи до нього, Ендрю намагався згадати ім'я хлопця. Цей справді був хлопець, його зріст не дотягував і до п'яти з половиною футів. Рудоволосий ластовитий хлопець, з чийого обличчя не сходила нехитра усмішка, він виглядав просто дитиною. Ендрю не приставав дивуватися, чому вербувальник не відправив його додому. Утім, у вербувальників одна турбота, набрати побільше гарматного м'яса, Інше їх не цікавить. Раптом він згадав його ім'я. Що там таке, Готорне? Вінсент витріщився на нього, вражений тією обставиною, що полковник знає його ім'я. Це був ще один урок, отриманий Ендрю від Ганса. Знати їх усіх по іменах, нехай навіть занадто часто це знання зрештою оберталося болем. Юнак усе ще мовчки дивився на нього. Не бійся, синку. Що там таке? О, вибачте, сер. «Сер, подивіться туди, де прохід між дюнами, за кілька сотень ярдів вище берегом. Схоже, це вершник». Ендрю затулив долонею очі від сонця і подивився в напрямку, вказаному хлопцем. «Дуже великий кінь. Можливо, клайд з дельської породи. Дивно, полковнику, здається, у нього в руках пікачий спис». Ендрю пошукав поглядом Тобіаса, щоб позичити в нього підзорну трубу, але капітан усе ще не вийшов із трюму. «Синку, ти знаєш, де моя каюта?» «Так точно, сер. Тоді збігай туди швидше, там стоїть єдиний сундук. На крисці написано моє ім'я. Усередині знадеш польовий бінокль?» «Так, ще принеси шаблю. Одна нога тут, інша там. Є, сер». Явно вражений важливістю покладеного на нього завдання, Вінсент зістрибнув із леєра і помчав у каюту Ендрю. Ендрю пригнувся через леєр і... Продовжуючи прикривати очі сонця рукою, постаралася краще розглядіти самотнього вершника. «Тільки не рухайся, чорт би тебе взяв», – прошепотів він. «Залишайся на місці». Щось помітили, полковнику. Ендрю обернувся і побачив Пета Одональда. Він вказав на самотнього вершника. «Як ваші люди принесли шторм?» Поцікавився Ендрю, чекаючи на повернення Вінсента. «З людьми все гаразд, а от коні», – зітхнув Одональд. У нас були коні для двох гармат і для ящика зі снарядами. Усе інше було відправлено на іншому кораблі. Більшість із них або вже мертві, або їх доведеться пристрелити. Я перевірив вашого коня, сер. З ним усе гаразд. Судячи з голосу, майор на силу стримував сльози, що неабияк вразило Ендрю, достатньо наслуханого про його характер. Ваш польовий бінокль, сер, вигукнув Готорн, задихавшись після стрімкого бігу. Ендрю підняв бінокль до очей і сфокусував його. «Хай мене грім роздере», – прошепотів він. Вершник гасперечно не належав до армії південців. У нього була довга борода, волосся, що не знало гребінця, спускалося до плечей, а на його голові, наподив Ендрю, красувався залізний конічний шолом. Його брудно-білого кольору мундир із високим коміром був розстебнутий. У цієї людини навіть не було чобіт, його ноги були обеемотані якимись ганчирками і перев'язані смужками шкіри. Іготорн мав рацію, він справді тримав спис. Під Пітерсдергом він щодня бачив дезертирів, але в тих принаймні були рушниці та залишки обмундрування. Ендрю передав бінокль Дональду, який, ледве глянувши в нього, вибухнув сміхом. У житті не бачив нічого смішнішого. Ось вона, хвалена кавалерія конфедератів. Ніби відчувши, що за ним спостерігають, самотній вершник розвернув коня і пустив його рисю, зникнувши з поля зору. Старі діти в окопах, а тепер кавалерія зі списами на ломових конях. І коли ці диваки зрозуміють, що час здаватися. Усе ще посміючись, Одональд простягнув бінокль Ендрю назад. Виглядає він смішним, але особисто я не бачу підстав для веселощів, майора. Що ви маєте на увазі? Бачите ці низькі пагорби. Хоч би ким він був, цей таємничий вершник, не виключено, що він поскакав по підмогу. Якщо в них є пара гармат, їм достатньо буде встановити їх там, і вони потоплять нас, як кошенят. О Дональд обірвав смішок і кинув тривожний погляд на палубу. Тут занадто великий крен, щоб я міг поставити свої гармати. Ось саме, кивну вендрю. Треба негайно висаджувати людей на берег і рити укріплення. Задійте своїх людей і витягуйте на палубу ваші знарядя. Перевеземо їх на берег у рятувальній шлюпці. Ендрю озирнувся і побачив, що Вінсент усе ще стоїть неподалік, чекаючи розпоряджень. «Синку, чи не допоміг би ти мені начепити цю шаблю?» Запитав він. «Пане полковнику, капітан просив вас повернутися до нього на корабель. Чорт забирай, що йому ще треба?» Роздратовано запитав Ендрю Булфінча, юного лейтенанта з Оганкіта. «Мені дуже шкода, сер». Але капітан не посвятив мене у свої плани, бо яско відповів юнак. Гаразд. Зачекайте хвилину. Ендрю швидко оглянув місце висадки. Одне можна було сказати про солдатів його полку абсолютно точно, шість місяців облоги Пітерсберга навчили їх копати. У глинистому ґрунті було вирито укріплення у формі трикутника з довжиною основи близько ста ярдів. Глибина двох бічних сторін становила вже кілька футів. Люди Одональда закінчили обладнання першої вогневої позиції у вершині трикутника і тепер займалися флангами. Один Наполеон, що заряджався 12-фунтовими ядрами, вже був доставлений на берег, а другу гармату саме спускали в шлюпку. «Яким же це диявольським штормом нас сюди занесло?» Подумав Ендрю, дивлячись на пошкоджений корабель, що стирчить із води на якихось 10 футів. Навіть не будучи моряком, Ендрю помітив ще одну дивину цього місця – Тут не було ні припливу, ні відпливу. І ще залишалося питання з сонцем. Його годинник зіпсувався під час шторму, але й без нього він відчував, що день занадто короткий. Крім того, корабельний компас показував, що берегова лінія тягнеться зі сходу на захід, а він не міг згадати такого узбережжя на південь від Нью-Йорка. «Нехай хлопці продовжать копати», – Гансе наказав Ендрю і слідом за лейтенантом увійшов у надзвичайно теплу воду, де на них чекала шлюбка. Менш ніж за хвилину вони підійшли до Оганкіта, і Ендрю допомогли піднятися на борт. Тобіас виглядав неабияк стурбованим, і першим почуттям Ендрю при вигляді цього видовища було задоволення. «У чому річ, капітане? Холодно поцікавився він. Полковнику, ви зможете піднятися туди по вантах?» запитав Тобіас, показуючи на вороняче гніздо на гротчоглі, футах за 30 від палуби, куди можна було дістатися по обривках спорядження. «Ідіть першим». Раніше це не завдало б йому жодних труднощів, але тепер, після втрати руки, Ендрю боявся, що може зірватися, хоча він ніколи б не показав свого страху в присутності цієї людини. Тобіас дерся попереду Ендрю, його рухи були такими витонченими, що полковнику здавалося, ніби Кромвель навмисне запропонував йому слідувати за ним, бажаючи виставити на показ його незграбність. Але коли Ендрю нарешті дістався до роздитого оглядового майданчика, всі думки про глузування вилетіли в нього з голови. Один із моїх матросів помітив це військо. Я вирішив, що краще вам подивитися самому. Намацавши свій бінокль, Ендрю подивився на берег. У долині між пагорбами тіснилася величезна маса людей, що накочувалася на них, як океан. Мабуть, їх там тисячі, прошепотів Тобіас. На чолі колони скакав загін із кількох сотень вершників. За ним слідувала орда піших воїнів, які безладно розеясипалися на всі боки, минувши прохід у пагорбах. «У моєї труби збільшення сильніше, ніж у вашого бінокля», – зауважив Тобіас. Ендрю знадобилося кілька секунд, щоб налаштувати незручну підзорну трубу. Направивши її на колону, він видав здивований вигук. Ніколи в житті Ендрю не бачив нічого подібного. На початку колони їхали шестро людей, які тримали квадратні знамена, прикріплені до хрестів. На першому знамені були зображені схрещені червоні мечі на білому тлі, що дещо нагадувало бойовий стандарт Конфедерації. На наступному була фігура вершника із занесеною обосічною сокирою. Решта знамен нагадували ікони, на них виднілися обличчя людей, як здалося Ендрю, у візантійському стилі. Вершники були озброєні списами і здебільшого виглядали як той розвідник, якого вони помітили раніше на березі, у когось за плечима висів щит. І майже у всіх були конічні шоломи, прикрашені стрічками, що майоріли. На деяких вершниках можна було побачити складені з пластин обладунки. Важко озброєні воїни їхали зімкнутим строєм, у середині якого знаходився огрядний бородатий чоловік у позолочених обладунках, а поруч із ним майоріло знамено з вершником і сокирою. Ендрю перевів трубу на полчище піхотинців. Це було справжнісіньке середньовічне ополчення – Озброєне чим попало, списами, мечами, кийками та вилами. Ендрю подивився на Тобіаса, який мовчки відповів йому таким же здивованим поглядом. «Капітане, заради Бога, скажіть, куди ми потрапили?» Тихо запитав Ендрю. «Я не знаю», – зрештою зізнався Тобіас. «То постарайтеся це дізнатися, бо я готовий побитися об заклад на свою другу руку, що ми не в Південній Кароліні». Ендрю спустився з воронячого гнізда і зістрибнув на палубу. За ним спустився і Тобіас. «Покличте сюди доктора Вайса!» Голосно скомандував Ендрю, прямуючи до лаєра. «Що ви збираєтеся робити, полковнику?» запитав Тобіас. Ендрю подивився на капітана, не знаходячи слів, щоб висловити свій гнів. «Ви зможете змусити цей корабель плавати?» запитав він, зрештою. «Так, але де ж приплив?» пошепки запитав Тобіас. «Якщо ми застрягли тут під час відливу...» То в нас є шанс, але де ж цей чортів приплив? І крім того, у нас у трюмі діра, крізь яку проде вершник верхи на коні. То придумайте щонебудь, бо в мене немає жодного бажання залишатися тут. Хоч би де це тут знаходилося, додав Еміл, підходячи до них. Разом із Емілом Вайсом Ендрю сів у шлюбку. Не чекаючи, поки човен укнеться в берег, Ендрю вискочив із неї, супроводжуваний доктором. У чому річ полковнику? «Я хочу зрозуміти, що відбувається», – відповів Ендрю. «Скажіть мені, якщо те, що ви побачите, здасться вам знайомим». У нього з'явилася смутна підозра, але він одразу ж відкинув її, такого просто не могло бути. Забувши на деякий час про гідність командира, Ендрю бігає цем через увесь табір кинувся до вершини трикутника. «Гансе! Збір по бойовій тривозі!» – гаркнув він. Горніст просурмув сигнал тривоги – Барабанщик почав відбивати дріб. Ендрю відчув, як його тіло відгукується тремтінням на ці звуки. Раптово він заспокоївся, його серце забилося рівно, і він чітко уявляв собі, що йому треба робити. У таборі все прийшло в рух. Солдати натягували мундири, хапали мушкети і діставали ящики з патронами. Піхотинці Ендрю ще шикувалися, коли Одональд розпорядився, щоб дві гармати, вже витягнуті на берег, були встановлені на свої позиції. Потім він разом зі своїми людьми приєднався до 35-го полку. За кілька секунд вони впоралися із завданням, яке виконували вже сотні разів, вишикувалися в шеренги і приготували мушкити. Коли всі зайняли свої місця, ротні командири скомандували «Рівняйсь!» «Струнко!» І самі стали постійці «Струнко!» Розмови стихли, і в тиші, що настала, вони почули віддалений гул, знайомий кожному ветерану, шум армії, що наближається. Ендрю оглянув стрій, попереду стояли 500 його хлопців, а трохи позаду 80 хлопців у Дональда. Зазвичай йому не складало труднощів пояснити солдатам, з чим їм доведеться зіткнутися. Від начальства він знав, де знаходяться заколотники і чи має він оборонятися, чи атакувати. Сліб було додати пару зауважень про честь полку і те, що весь мен пишається ними, і люди були готові кинутися в бій. Але зараз усе було інакше. Допоможе йому господи, що він міг їм сказати. Він зволікав, намагаючись зібратися з думками. Солдати почали невпевнено поглядати один на одного, а крики ворога, що наближався, ставав усе голоснішим. Зараз над ним не було жодного начальства, і з флангів його не підтримували інші полки. Цього разу він був сам на сам із противником, як під Геттіздргом, і вся відповідальність лежала на ньому. «Підняти бойові знамена!» Голосно скомандував Ендрю. По лавах прокотилося хвилювання, коли прапороносці опустили держаки і прикріпили до них прапори. Вгору злетів синій прапор мену, що майорів на легкому полуденому вітрі. За секунду за ним послідував зрешечений кулями національний прапор. На його смужках золотом були вишиті назви жорстоких боїв, у яких брав участь 35-й полк. Солдати дивилися один на одного, хтось із натхненням, хтось зі страхом. Підняття бойового прапора означало, що має відбутися чергова битва. «Подивіться на ці знамена, хлопці!» Прокричав Ендрю, і коли солдати звернули свої погляди на штандарти, перед їхнім внутрішнім поглядом постали картини минулих боїв. Ендрю не любив пишномовних фраз, але йому треба було якось розпочати свою промову, а для солдатів його полку, будь-якого полку, якщо на те пішло, пробиті кулями знамена були символами честі та слави. Багато чого я вам зараз пояснити не зможу, продовжив Ендрю. Ви побачите таке, що спочатку не зможете зрозуміти і в що навіть не повірите. Усе, про що я вас прошу, це підкорятися моїм наказам. Просто вірте мені, хлопці, як ви завжди вірили мені в інших боях. Дотримуйтесь моїх вказівок, і все буде гаразд. Він замовк. Ця промова мало скидалася на ті, які він зазвичай виголошував перед бойовим прапором. Він відчував занепокоєння своїх солдатів, але в нього не було часу щось пояснювати. Роти Сі, Ді, І, Ф розосередитися вздовж східної стіни. Роти Аш, Ай, Джей, Кей до західної стіни. Роти А і Бі разом із прапорами залишаються в центрі, у резерві. Майор О' Дональд, підійдіть до мене, будь ласка. А тепер бігом на позиції, хлопчики. За мить табір нагадував потривожений вулик, стрій порушився, і всі солдати кинулися на свої місця. «У чому річ, полковнику?» запитав Пет, підходячи до Ендрю. «Слухай, Пет, я не можу зараз усе тобі пояснити, я й сам ще не розібрався, що відбувається. Просто почекаємо і подивимося, що до чого. Ходімо на вогневу позицію і подивимося виставу». Два командири, здерігаючи зовнішню незворушність, попрямували до розташування артилеристів. Незабаром вони прийшли до батареї, Деодональд встановив мідні Наполеони, що стріляли 12-фунтовими ядрами. «Вони підходять усе ближче», – прошепотів Пет. «Боже, та їх там, напевно, тисячі!» «Так і є!» «Ідуть!» – пролунав збуджений крик одного з солдатів. На вершині пагорба за півмилі від них показався самотній вершник, який тримав у руках знамено зі схрещеними мечами. Через кілька секунд його поглинув людський океан, оскільки слідом за ним пагорб зайняли тисячі піхотинців. Ліворуч від них з'явилася колона вершників. «Найгірші піхотинці південців, яких я коли-небудь бачив», – пирхнув Одональд. «Зовсім не тримають лінію, мабуть, це загони місцевої міліції». Одональд обернувся до своїх людей. «Заряджай картечу», – запал на чотири секунди. «Почекай», – неголосно сказав Ендрю. Одональд знову повернувся до Ендрю. «Слухай, полковнику, дорогенький, мої люди свою справу знають». Пета спокійно відповів Ендрю. «Я тут старший офіцер. Не сперечайся зі мною. Сам побачиш, коли вони підійдуть ближче». Ендрю змусив себе посміхнутися, не бажаючи, щоб його вважали самодуром, який не слухає інших. Мить завагавшись, артилерист наказав своїм людям почекати. «Полковнику, якщо це міліція», «Ми звернемо їх у втечу ще до того, як вони підійдуть на рушничний постріл. У них немає рушниць», – тихо сказав Ендрю. «Що? Дивися сам». Вороже військо продовжувало наступати, вершники їхали в тому ж темпі, що піхота. Поступово в загальній масі стало можливим розрізнити окремих людей. «Що це за чортівня?» – видихнув Пет. «А чорт його знає», – відповів Ендрю, все ще намагаючись посміхатися. Солдати тридцять п'ятого голосно зашуміли, побачивши такого незвичайного ворога. «Ти, професор історії, вигукнув еміл, підходячи до Ендрю, тож, будь ласка, пожалі мій розум і скажи, хто це такі». «Я сподівався, що ти мені це скажеш», – відповів Ендрю. «Не могла ж буря закинути нас в Аравію, а ці люди виглядають європейцями, а не неграми чи азіатами. Ну, виглядають вони, наче їх занесло сюди із середньовіччя. Чорт, забирай!» Ти подивися на їхню зброю та обладунки. Це ж музейні експонати. Я знаю, докторе, тихо відгукнувся Ендрю, я знаю. Що ж це все-таки за чортівня? Він був, як і раніше, спантеличений. Він міг присягнутися, що перед ним військо X чи XI століття. Дивіться, там, на вершині пагорба. Ви це бачите? Вигукнув Пет. На пагорбі з'явилося кілька кінних упряжок. Ендрю не зміг утриматися від нервового сміху. «Це їхня артилерія, Пете. Катапульти. Вони притягли катапульти. Три офіцери витріщилися один на одного в німому подиві. Мені здається, хоч би хто це був, налаштовані вони серйозно. Він має рацію, полковнику. Це не схоже на дружню зустріч». Ендрю згідно кивнув, спостерігаючи за тим, як наступає вороже військо. «Вони йшли безладною юрбою». З кінної колони вирвалися півдюжини вершників, які поскакали вздовж строю ополченців, викрикуючи якісь команди. Селяни відгукнулися войовничим криком, і раптом уся їхня армія завмерла на місці за кілька сотень ярдів від позиції 35-го полку. Вечірній бриз доніс до ендрю звуки церковного співу. З високого воза, який їхав у кінному строю, вийшло кілька людей у довгих рясах, розшитих золотом і сріблом. Кожен із них тримав ланцюг, на якому погодувався горщик, що димів. Розкрутивши горщики над своїми головами, вони пішли вздовж лав ополчення. Тисячі людей як один упали на коліна. Вони моляться, прошепотів Пет, осіняючи себе хрестом, як і багато хто з його підлеглих. Піднявши бінокль, Одональду уважно подивився на ворога. Дивно, схоже, вони хрестяться задом наперед, задумливо сказав він ніби сам собі. Чи не час нам щось зробити, дорогенький? Додав він, поглядаючи на Ендрю. Готовий побитися, об закладна що завгодно, що після молитвиці обірванці попруть на нас. Що ж, гаразд, спокійно відповів Ендрю. Заряджай ядром і стріляй у повітря. І що, це змусить їх очистити пагорб. Роби, як я кажу, але тримай на картеч, на випадок, якщо я помиляюся. Не чекаючи на відповідь, Ендрю розвернувся і попрямував у центр табору. Тридцять п'ятий Менський – примкнути багнети. Почувся той самий звук, що передує битві, коли п'ять сотень багнетів одночасно виймаються з піхов і прикріплюються до мушкетів. Усі роти, крім Аїв, заряджай. Були витягнуті сотні шомполів. З патронів зірвані паперові оболонки, порох засипаний, кулі загнані. Роти Аїв – заряджати холостими і зайняти позицію позаду артилерії. Солдати нервово поглядали на свого командира, гадаючи, що він задумав. «Роти ЗСПК стріляти тільки по моїй команді. Всім узяти зброю на плече. Я особисто пристрелю будь-кого, хто направить мушкет на ворога без моєї команди». Діалося щось абсолютно немовірне, і весь полк, втративши дар мови, мовчки дивився на свого командира. Ендрю звернувся до солдатів рота Атав, що вишикувалися у дві шеренги позаду гармат Одональда. Я думаю, вони не розуміють, хто ми такі. Якщо нам вдасться добряче їх налякати, не проливаючи крові, ми зможемо потім розпочати переговори. Вони не чекають цього, тож, коли я скомандую, цільтеся в повітря і дайте потужний залп. Потім подивимося, що відбуватиметься. Один із них їде до нас, сер, сказав Ганс, що стояв поруч з Ендрю. Старий сержант не відходив від нього ні на крок, як завжди, коли в повітрі пахло порохом. Самотній вершник, тримаючи прапор зі схрещеними мечами, галопом помчав до їхньої позиції. Гансе, тримай палець на спусковому гачку свого карабіна і не спускай з нього очей. Ендрю виліз на верхівку укріплення і спустився з іншого боку. Вершник був уже близько. Він ніби зійшов зі сторінок Роману Вальтра Скотта, подумав Ендрю, справжній лицар у обладунках, що скаче з пропозицією про здачу. Але цей вершник більше скидався на жебрака, ніж на лицаря. Його обладунки являли собою лише дюжину важких пластин, прикріплених до шкіряної куртки. На поясі у нього висів меч, а в руці він тримав важке спис, яке зловісно блищило в червонуватому світлі сонця. Ендрю кинув швидкий погляд на сонце. Щось із ним було не так. Воно виглядало занадто великим. Він перемкнув свою увагу на вершника, який зупинив коня за кілька ярдів від нього. Вершник підвівся у стременах і уважно оглянув табір. Потім він звернувся до Ендрю. «Какому боджерину ВУАй паді чин'ятис?» Зантежений Ендрю не знайшов, що сказати у відповідь. «Нимдалну емені утвічаєт. Боєре Айвер Айборо стрибуєт ваші здачі». Ендрю простягнув йому праву руку. «Я полковник Кін із 35-го Менського добровольчого полку, армія Сполучених Штатів». Вершник натягнув повідя і змусив коня відступити на кілька кроків. «Віуай я зайкники». «Віуай ені говорить еней нашам я зайкі». «Здавайтесь!» У його голосі Ендрю почув нотки страху. Щось у мові та одязі вершника здавалося йому невловимо знайомим. Наче він намагається розгледіти якийсь предмет, що знаходиться на дні глибокого ставка. Раптом він уловив знайоме слово у мовленні цієї людини. Треба було якось знайти з ним спільну мову. «О, Дональде, підійдіть сюди!» Побачивши родобродого здоровання ірландця, що спускався з укріплення, вершник позаткував ще на кілька кроків. «Ти казав, що бачив, як вони хрестяться?» «Так точно, полковнику!» «Зроби те саме!» Здерігаючи урочистий вираз обличчя, Одональд підняв праву руку і прихрестився за католицьким обрядом. «Віуай над нами і здиватись!» Проревів вершник. Нахилившись уперед, він плюнув на землю і, розвернувши коня, Галопом поскакав до свого війська. Я думаю, нам краще повернутися. вигукнув Одональд і, схопивши Ендрю за плече, потягнув його назад за укріплення. Ти зробив помилку, зауважив Еміл, намагаючись перекричати рев ворожого війська. Яку? Потім тобі розповім. І, хитаючи головою, доктор повернувся до медичного намету. Ендрю захотілося послати йому навздогін лайку, але на це не було часу. Несподівано він здагнув. У чому полягала його помилка, і тихо вилав самого себе. Вони йдуть, полковнику. Закричав Ганс. Ендрю обернувся. Тисячі піхотинців рушили вперед, а кіннота легким галопом поскакала у напрямку берега. Тільки по моєму наказу, Пете. Крикнув Ендрю. Роти Атав, готуйся. Сотня рушниць, націлених у повітря, злетіла на плечі. Ендрю подивився на ворога. До них було менше двохсот ярдів. «Ще кілька секунд. «Вогонь!» З рушниць вирвалася смуга полум'я та диму, грім від залпу розніся по всьому полю. Наступ ополченців сповільнився, вони майже зупинилися. «Давай, Пете!» «Налякаємо їх по-справжньому!» Одональд відсунув у бік свого артилериста, схопив спускову мотузку і смикнув. Наполеон виверг язик полум'я і хмару диму. Над полем прогримів справжній грім. Вони опинилися в диму, тому Ендрю виліз на верхівку укріплення, щоб краще бачити, що відбувається. Солдати внизу вибухнули тріумфуючими криками. Легкий морський бриз розірвав завісу диму. Селянське військо тікало назад, багато хто в паніці кидав свої вила, кийки та списи. Це була повна і беззастережна перемога. Посміхаючись, Ендрю згори подивився на Одональда. «Я ж тобі казав, що це спрацює. Точно, яке чудове видовище». Розреготався ірландець. Спустившись униз до своїх солдатів і хвалячи їх за виялену стійкість, Ендрю не заважав їм бурхливо радіти. Перемога без пролетя чиєїсь крові була навіть кращою, ніж звичайна перемога. Що ж, наступний хід за ними, філософськи зауважив Ендрю, повертаючись до розташування артилеристів. «Мені здається, що вони вже придумали свій хід», – безпристрасно відповів Ганс. Він показав на лівий фланг ворога. Три вози, на яких розташовувалися катапульти, висунулися вперед. Селянське військо нарешті припинило тікати і застигло на вершинах пагорбів за півмилі від них. Захоплений цим видовищем, Ендрю спостерігав, як було відведено важіль катапульти. Потім важіль піднявся вгору, і катапульта видала гучний скрип. Через кілька секунд вистрілили й дві інші катапульти. Величезне каміння, обертаючись, злетіло в повітря і, здавалося, нерухомо застигло в небі. Схоже на постріли з мортир, подумав Ендрю, переконавшись, що всі три снаряди впали ліворуч від них. Три камені досягли верхньої точки польоту і, не припиняючи обертатися, обрушилися на Оганкіт. Прокляття, вони хочуть потопити корабель. Добре, Пет, придушеним голосом промовив Ендрю. Схоже, вони не вгамувалися. Накрий їхню артилерію. Ось ті слова, яких я чекав. Вигукнув Пет. Заряджай ядрами, хлопці. Його каноніри охочі взялися до справи, забили в жерла 12 фунтові ядра і навели обидві гармати на ворога. Пет ходив біля гармат, даючи вказівки підняти або опустити ствол і повернути його праворуч або ліворуч. «Вогонь по моїй команді!» Гаркнув він. Перша гармата – вогонь. Гармата підстрибнула і відкотилася на кілька кроків. Друга гармата – вогонь. Ядра зі свистом полетіли в ціль. Одне влучило в самий центр воза з першою катапультою, і гармата перекинулася. Друге на друзки іншу катапульту, від якої залишилися лише купи уламків та обривки мотузок. На мить запанувала заклякла тиша, потім її порушив лемент жаху наляканих ополченців. Вся їхня рішучість зникла, і вони кинулися в панічну втечу. Сподіваюся, що тепер вони відстануть, самовдоволено промовив пет, поплескуючи по гарячому стволу своєї гармати. Не думаю. Похмуро відгукнувся Ендрю і пішов униз. «Що ж це, чорт забирай, за люди!» Розмір він. Ендрю таки вдалося розібрати одне слово з тих, що сказав їхній парламентар, і у нього зародилася страшна підозра, в яку він ніяк не міг повірити. Цей чоловік сказав «бояри». І він зрозумів, що помилка у Дональда, яку помітив Еміл, полягала в тому, що порівняно з цими людьми ірландець хрестився задом наперед. Але чи могло їх занести до середньовічної русі? Де вони були і хто були ці люди? Патріарху Раснере, мені не потрібне релігійне тлумачення. Мені потрібні відповіді, а не повчання. Тобі не здається, що все це нагадує перші літописи? Нові люди, які пройшли крізь тунель світла. Роздратовано перхнувши, Боярин Івор підвівся і ногою підкинув кілька вуглин багаття, з якого на всі боки полетіли іскри. Злісно вилавшись, він розвернувся і пішов геть від вогню. Але тут уся справа саме в релігії, і перші літописи тут абсолютно ні до чого, заперечив Раснар. Його розшита золотом і сріблом ряса розвівалася на нічному вітрі, коли він йшов поруч зі своїм боярином. Боярин Івор подивився на свого супутника. Як він його ненавидів. Протягом 14 років після смерті свого батька він вів нескінченну боротьбу за владу з цією так званою святою людиною. Він бачив обрамлене густою чорною бродою худе аскетичне обличчя, на якому горіли темні очі. Батько Івора забрав у церкви світську владу, але баланс сил був досить нестійким, оскільки військові могутності Івора Раснер протиставляв умілу гру на людських страхах. Кожен із них потребував іншого для того, щоб разом правити селянами. Потрібні були сталі страх, щоб придушувати їх доти, доки не повернеться жах із Заходу. Івор знав, що його дружинники та васали пильно стежать за їхнім протистоянням, і він не міг дозволити собі поступитися навіть найменшому битві за владу. Як же ще можна це пояснити? Продовжив Раснар. Вони не прийшли з благословенної землі, як ми. Вони вразили нас зброєю до да Бога. Ти чув запах диму, це був дим від вогню, на якому смажать грішників. Вони послані до да Богом, Богом зла, щоб знищити нас, якщо ми не знищимо їх першими. Івор чув ремство своїх дружинників. Вони все ще не оговталися від потрясіння після того, що сталося. Він знав, що Раснер зуміє зіграти на цьому страху. Якщо Івор поступиться йому і не запропонує іншого пояснення, священники Раснера отримають велику перевагу і, можливо, навіть обернуть його дружинників проти бояр, оголосивши їх винуватцями цієї навали. Один із його лазучиків уже доніс йому, що деякі священники казали, ніби сині дияволи послані як кара за гріхи правителів, які відібрали у церкви право здирати податки. «То що ж ти пропонуєш?» – запитав вивор пошепки, щоб ніхто не чув його питання. «Ти мусиш, як слід помолитися, благословити своїх людей і на зорі, з першим променем перма, напасти на дияволів. Нас усі хубють. І взагалі, чому саме я повинен битися з дияволами?» Тому що у церкви не вистачить на це сил. Згадай, саме боєри послабили церкву, позавивши її законних прав, різко відповів Раснар. А після того, я дияволів буде знищено, ялейним голосом продовжив він, їхню пекельну зброю має бути передано на зберігання церкві. І вор презерливо засміявся. Треба ж, як усе просто. І що ж ви потім збираєтеся робити з цією зброєю, яку зараз відкрито називаєте пекельною? Звичайно ж, знищимо її. Занадто поспішно відповів Раснар. Івор відкинув голову назад і розреготався. «Ви чули?» – голосно крикнув він своїм дружинникам. «Церква візьме цю зброю і знищить її. Зрозуміло, я можу повністю довіряти вам у цьому питанні, ваша святість». Раснар кинув ненависний погляд на свого суперника, але нічого не сказав. «Ти забуваєш дещо», – нарешті прошипів він, поклавши руку на плече Івора і відводячи його вбік. «Про що ж ваша святість?» Все ще посміхаючись, поцікавився Івор. «Про тугарів». Івор різко розвернувся і витріщився на патріарха. «А що тугари?» Навіть він не міг позбутися тремтіння в голосі. «Я намагаюся врятувати тебе від самого себе і від твоїх жадібних думок», нашіптував Раснар. «Я бачив твоє обличчя, коли ця зброя вдарила громом. Ти був наляканий, але вже думав про те, як нею заволодіти». Ти думав про те, що може зробити така зброя з Боросом Новроцьким або з Іваном Вазимським. Ти хочеш роздобути ці диявольські знаряддя і використовувати їх у своїх божевільних цілях, щоб підкорити всю Рус. Івор мовчки слухав, як священник повторює його потаємні думки. З цією зброєю ти можеш домогтися свого, продовжував Раснар, але що ти робитимеш із тугарами? Якою буде їхня реакція, коли вони повернуться і побачать, що ти накоїв? Востаннє, коли Боярин об'єднав Русь без їхнього дозволу, вони зламали йому хребет і кинули в яму. «А що вони скажуть, якщо у тебе буде ця зброя? Я подарую її кар-карту на знак моєї віданості», – тремтячим голосом відповів Івор. Тепер була черга Раснара іронічно посміхатися. Тугари постановили, що Бояри і церква повинні разом правити народом, сказав він, хитаючи головою, «І я не дозволю тобі захопити цю зброю». Я повідомлю Каркарту, що ти влаштовуєш змову проти їхнього правління. Хіба ти не здираєшся використовувати цю зброю, щоб позбутися церкви? Ах ти ж, вородок, прошивів вор, я не дозволю тобі заволодіти цією зброєю і використовувати її проти мене. Пам'ятай також, продовжив раснар, не звертаючи уваги на цей спалах. Якщо ми не впораємося з цими демонами і з ними зіткнуться тугари, то нам доведеться за це відповідати. Чому? На межі паніки вигукнув вивор. Тому що, якщо ці демони все ще будуть тут, вони напевно обернуть свою зброю проти тугар. А ми обидва знаємо, кому доведеться відповідати перед ордою. Очі вора розширилися від жаху. Рас нарвічув, що потрапив у ціль. Вбий їх зараз, верховне боярине, і передай їхню зброю на зберігання церкві, повторив він. Але до приходу тугар ще чотири зими, сказав Івор, намагаючись виграти час. «Хіба не кажуть, що вуха тугар чують усе, що відбувається у світі?» Вкрадливо зауважив Раснар. Патріарх посміхнувся і примирливо поплескав Івора по плечу. Івор на прізвисько слабкі очі дивився на табір чужинців, на силу розрізняючи полум'я багать на тому боці поля. Хто були ці люди? Та й люди це чи демони? Чи могли вони змінити баланс сил між суздальцями і тугарами? Але яка міць? Думав він. Спочатку я б об'єднав під своїм прапором усю Русь, а коли у Раснера не залишиться підтримки бунтівних бояр і йому нікуди буде сховатися, я скину його і посаджу на його місце покірну мені людину. Звичайно, тугари не заперечуватимуть проти цього. І крім того, до повернення тугар ще чотири зими, а до Новрода лише день ходу на схід. Якщо він знищить демонів просто зараз, розгориться суперечка за зброю, бо Раснар, звичайно, погрожуватиме йому всілякими карами замвона. Якщо ж він залишить їм життя, то теж зіткнеться з труднощами, але тоді, можливо, йому вдасться керувати чужинцями та використовувати їх у своїх цілях. Може, у нього навіть вийде нацькувати їх на церкву, представивши справу так, ніби ці демони самі вийшли з підпорядкування. Зрештою, у потрібний момент він якось їх позбудеться. Думати про тугарів йому не хотілося, ці думки були занадто страшні, і він на якийсь час залишив їх. Івор знову подивився нараз на Раснара і усміхнувся. Струсивши зі свого плеча руку священника, він попрямував назад у табір, де біля вогню на нього чекали дружинники. «Чортові йолопи», – подумав він. Незважаючи на сьогоднішню поразку, більшість із них була готова ще раз кинути виклик синім дияволам. Зволікати було не можна, бо швидше за все до Новрода вже дійшла звістка про сьогоднішню подію. Було нерозумно надовго залишати Суздаль, тим паче, що він привів сюди всю свою кінну прикордонну варту. Увійшовши в центр освітленого кола, і ворсів на свій похідний стілець, ловлячи на собі стурбовані погляди дружинників. «Привезти до мене цього бовдура, мого сказателя», – гаркнув він. Взявши велику дерев'яну кружку, Івор нахилився і націдив собі видихлого пива з маленького бочонка, що стояв поруч зі стільцем. Есе в кружку, він налив собі ще одну і, піднявши очі, Побачив селянина, за яким посилав. "Вим'я м'яке де ти вештався?» Проревів він. Повненький селянин злякано дивився на нього. Я складав нову пісню на честь свого владика. «Калінко, я чудово знаю, де ти ховався. Я не бачив тебе серед своєї челяді, коли ми наступали. Я оббаровую тебе недоїдками зі свого столу і, чорт забирай, очікую у відповідь вірності». Але, владико, мені потрібно було зайняти вдале місце, щоб я міг краще бачити ваші подвиги і занести їх потім у літопис. І пильно подивився на селянина. Чортове бидло, вони всі такі. Рехливі, мерзанні, вічно скиглійні покидьки, готові дати драла за першого натяку на небезпеку. Вважають, що у всіх їхніх бідах винні господарі. Іноді він думав, що йому або тугарам слід убити їх усіх до єдиного, щоб не доводилося більше терпіти їхній сморід. «У тебе добре підвішений язик, і ти можеш відбрехатися в будь-якій ситуації», – холодно зауважив Івор. «Тож я вирішив, що ти можеш на дещо знадобитися, замість того, щоб тягати їжу з мого столу і складати в богі віршики». «Усе, що накаже мій владика», – відповів Калінка, низько кланяючись і торкаючись правою рукою землі. «Іди в табір до цих синіх». Калінка кинув повний жаху погляд на боярина і вора. Але, мій владико, я складач пісень, літописець, а не воїн, пробелькотів він. Тому ти підеш, обірвав його Івор, і з його тону було ясно, що подальші заперечення ні до чого доброго для калінки не призведуть. Івор оглянув своїх людей і зупинив погляд на Раснарі. Не слій поспішати в таких справах, безпристрасно промовив він. Спочатку подивимося, хто вони такі. Може, нам вдасться вивідати їхні секрети та використати це проти них. Не кажучи ні слова, раз на розвернувся і зник у темряві. Івор провів його поглядом це ще завдасть йому багато клопоту. Якщо справи підуть занадто погано, можливо, йому вдасться виманити раз на раз собору, закликати до себе в палац і нагодувати обідом з особливо приготовлених страв. Раптом йому на думку спала думка, що краще не брати проскур із рук патріарха. Івор знову подивився на калінку, який мовчки витріщався на нього своїми мерзаними селянськими очима. «Геть звідси», – прогарчав боярин. «Негайно вирушай до їхнього табору. Скажи їм, що вони на моїй землі, і мені потрібні їхні пояснення. Коли ти почнеш розуміти їхню мову, я хочу, щоб їхній ватажок постав переді мною. Я хочу отримати про них повні відомості, і не повертайся, доки не дізнаєшся чогось важливого». Я залишаю командування ополченням своєму єдинокровному братові Михайлу, а сам повертаюся в місто разом із прикордонними вершниками. З цими словами він вказав на високого, схожого на ведмедя воїна, що стояв біля багаття. Івор посміхнувся і подивився на брата. Якщо щось піде не так, подумав він про себе, відповідати за це буде Михайло. Крім того, Раснар напевно повернеться до Суздаля сьогодні ввечері, і буде нерозумно залишати його самого в місті. Не один боярин, який покинув місто на кілька днів, виявляв зачинені ворота після повернення. «А зараз, смердючи покидьку, забирайся з очей моїх і займися справою», – повторив він. Не припиняючи кланятися, калінка позаткував ві свого розгніваного господаря. Вийшовши з освітленого кола, він нарешті випростався, озернувся. Що ж, мишка йде в пащу до лисиці, а вовк стоїть остро, ні дивиться, як граються його сніданок і обід, Пробурмотів він собі підніс. Калінка подивився у напрямку табору синіх солдатів. Він не міг просто підкрастися до них у темряві. Якщо вони демони, це не має значення, але якщо це люди, вони подумають, що він лазучик. Взявши смолоскип у одного зі вартових, які охороняли табірі вора, він пішов самотужки через поле, сподіваючись, що зі смолоскипом у руці не викличе підозр. Калінка почув крики, що піднялися в таборі синіх солдатів. Може. Вони збираються піти в атаку. Але повертати назад було вже пізно. Він знав, що один із людей і вора стежить за ним з натягнутим луком і прошиє його стрілою, якщо він вирішить повернутися. За його спиною був вовк, тож у нього не було іншого виходу, окрім як йти в лапу до лисиці. Але навіть мишка може говорити, подумав селянин, і він постарається, щоб вовк із лисицею бачили тільки один одного, а не його. Вінсент Готорн, хоч як старався, не міг стримати тремтіння. Від Хінсена допомоги чекати не доводилося. За все своє безхмарне життя, проведене в громаді квакерів, йому не доводилося зустрічати таких людей, як Хінсен. Вінсент виріс у сільській глушині, ходив на церковні збори та до школи у Гров у Вассалборо. Навіть поїздка за шість миль до Вотервілля відбувалася тільки в присутності матері чи батька, які вселяли йому, що фабричне містечко було гніздом пороку, відвідувати яке можна лише в разі крайньої потреби. Життя ніяк не підготувало його до того, що він побачив у перший же день в армії. Того дня він дізнався десятки нових слів, вживаних у найрізноманітніших поєднаннях, які йому раніше не доводилося чути. Вперше в житті він бачив, як люди грають у карти, кидають кістки та вживають одурманюючу напої. Червоний, як рак, він дивився на повій, яких солдати називали «хукерами», на ім'я бравого генерала Гукера, який возив за собою цілий обост цих леді, як свідчила легенда. Він навчився не звертати уваги на нескінченний потік непристойностей, який вивергав Хінсен, але тепер, коли той голосно молився, стоячи на колінах, Вінсент був здивований і, мабуть, наляканий. І все ж така поведінка богохульника була легко пояснюваною. Дивлячись у тому напрямку, де мав бути схід, Вінсент самому волі намацував Біблію в нагрудній кишені. У небі було два місяці. Ще коли почало темніти і висипали зорі, багато що здавалося дивним. У небесах усе було незвично. Замість туманної смуги чумацького шляху вони побачили яскраво виблизкуюче колесо, яке залило небо неба таким світлом, що при ньому можна було читати Біблію. Спершу сержант Баррі сказав, що вони, мабуть, опинилися на південь від екватора. Вінсен чув, як пара колишніх моряків із роти в обмінялася призерливими зауваженнями з приводу цих слів, але сам він сподівався, що Баррі має рацію. І тоді з'явився місяць. Але він був малий, занадто малий, і виглядав дуже дивно. Через кілька хвилин ліворуч від нього зійшов ще один місяць, і тепер навколо Вінсента творилося справжнє божевілля. Деякі, подібно до Хінсена, стоячи на колінах, несамовито волали до Всевишнього. Інші, серед яких Вінсент побачив чимало загартованих у битвах ветеранів, ридали і згадували дім та коханих жінок, і скрізь лунали голоси, що закликали полковника Кіна вибратися звідси і шукати дорогу додому. Юнак подивився на корабель, що сів на мілену, і, незважаючи на свою глибоку неприязнь до капітана Кромвеля, порадів, що той знаходиться на борту свого судна, тому що багато хто навколо звинувачував капітана в нещастях, які звалилися на них, і закликав лінчувати його. Вінсент раптом зрозумів, що вони би за щось зробити. Як Гікін знав відповіді на питання, що мучили його солдатів, він би вже був серед них, пояснюючи, що до чого, але Вінсент бачив, що полковник та інші офіцери з таким самим подивом дивляться на два місяці, що швидко рухаються в небі. «Та не обоїшся ти страхів нічних», – прошепотів він, погладжуючи Біблію. Не бажаючи більше споглядати цей хаос, юнак кинув погляд у бік ворожого табору. Стривожений побаченим, він схопив рушницю і підняв її. У їхній бік прямував якийсь вогник. У всій цій метушні ніхто не помітив його, і тепер він рухався прямо на Вінсента. «Черговий сержанта!» Він сам насилу чув свій голос у цьому галасі. «Черговий сержанта!» Вінсент озернувся через плече, відчайдушно сподіваючись, що хто-небудь прийде йому на допомогу, але навколо всі немов з глузду заїхали. Вогник був усе ближче. У світлі зірок він міг бачити самотню людину зі смолоскипом у руці, яка зупинилася за 20 ярдів від нього, не наважуючись підійти ближче. «Сержанта Баррі!» – крикнув Вінсент. «Жодної відповіді. «Треба було щось робити!» Він був на бойовому чергуванні, і Баррі неодноразово вселяв йому, що за будь-яких обставин він має залишатися на посту. Він не міг зігати за одним з офіцерів, вирішить, що він залишив свій пост. «Треба було щось робити!» Глибоко зітхнувши, він переліз через бруствер. Тримаючи рушницю на перевагу, він пішов назустріч самотній фігурі. Чи зможу я вистрілити в нього? Замислився Вінсент. Це питання не давало йому спокою від самого початку війни. Вбивство було найбільшим гріхом, так його навчили батьки. Але рабство здавалося йому ще більш огидним. Тому він, зрештою, Зважився втекти з дому і вступити в армію, таємно все ж сподіваючись, що в метушній бою він не побачить бунтівника, в якого йому доведеться стріляти. Але, наскільки він міг судити, ці люди не були бунтівниками. І що тепер? Просуваючись вперед, він вирішив не стріляти, щоб не сталося, але всупереч самому собі не зняв пальця зі спускового гачка. Поступово він розгледів людину зі смолоскипом. Це був невисокий товстун. Він був одягнений у довгу сорочку до колін, і у нього була окладиста чорна борода, що доходила йому майже до пояса. Вінсент зупинився, його багнет дивився прямо в черево товстуна. "Відповідай, хто ти, ворог чи друг?» фальцетом запитав Вінсент. Людина навпроти нього посміхнулася і розвела руки в сторони. "Говори, хто ти такий?" зривчастим голосом промовив Вінсент. Дуже повільно чоловік ударив себе в груди правою рукою. Калінка. Вінсент опустив багнет. Хіба він зможе штрикнути цю людину? Той продовжував посміхатися. Чорт забирай, хто там стирчить? Це я, сержант Баррі. Хто це я, солдати, щоб тебе чорти взяли? Рядовий готорн. Я затримав одного з них. Твою матір, рядовий, веди полоненого сюди. Чув, що він сказав. Осиплим голосом промовив Вінсент, вказуючи рушницею незнайомцю дорогу в табір. «Ти мусиша іти зі мною, Калінка. Думаю, це його ім'я», – втомлено сказав Еміл. Ендрю згідно кивнув і сів на похідний стілець. Він був абсолютно виснажений, але спробував упорядкувати свої думки. Здавалося, його полк повністю втратив уявлення про дисципліну. Ендрю чув, що, незважаючи на всі зусилля Ганса, солдати продовжували голосно стогнати. Та що солдати, він і сам був наляканий». Він бачив лише одне пояснення всьому цьому, але його розум відмовлявся прийняти його. Вони більше не були на землі. Іншого пояснення бути не могло. Але щойно він намагався звикнутися з цією думкою, йому хотілося сховатися в якусь нору, заснути і молитися, щоб прокинутися в тому світі, який він знав і розумів. Краще б він загинув під час шторму. Усі ці думки миттєво випарувалися від звуку рушничного пострілу. У таборі запанувала тиша. «Ну гаразд, тупі, скімні, ледачі виродки. Проревів Ганс. «Та ви всі боягузливі узливі салахи, і більше ніхто. Я то думав, що в тридцять п'ятому є чоловіки. Виревете, не діти, які вперше побачили слона. Поводьтеся, як чоловіки, бо, клянусь дияволом, наступний, хто відкриє пащу, міцно про це пошкодує вашу матір. У голосі сержанта виразно чувся німецький акцент, це означало, що він ледь контролює себе». Ендрю затамував подих. Старшого сержанта боялися в полку більше, ніж диявола, і в нього з'явилася надія, що страх перед шудром виявиться сильнішим, ніж острах, який вони відчували, потрапивши в це дивне місце. Хтось тихо забурчав. «Я чув тебе, Фредріксе, есесику на зливий». Ендрю здригнувся, почувши звук гучного ляпаса та крик болю. Він сподівався, що його офіцерам вистачить розуму не втручатися, Інакше йому довелося б суворо покарати Шудера «Ну що, виродки, тепер ми зрозуміли одне одного Повертайтеся на свої пости» Через кілька секунд Шудер увійшов у намет і доповів Ендрю «У таборі наведено лад, сер. «Я чув, Ганса», – відповів Ендрю, раптом усвідомивши, що й у нього стало легше на серці після виступу сержанта Він знову звернув свою увагу на людину, яка називала себе Калинкою «Отже, тебе звуть Калинка» Чоловік кивнув і вдарив себе кулаком у груди. Усміхаючись, він зробив крок уперед її, запитально піднявши брови, торкнувся Ендрю. Кін. Калинка подивився на нього і усміхнувся. Кейн. Майже так розсміявся Ендрю. Докторе, а ви що думаєте? Дивно все це, синку, відповів Вайс. Кілька років тому я був у лоджі, відвідував свого дядька. Це в Росії, так? Запитав Ганс. Калинка витріщився на Ганса. «Раз». Еміл глянув на калинку і закивав головою. «Да, раз». Калинка посміхнувся йому. «Да, раз», і широко розвів у сторони руки, очевидно, маючи на увазі землі навколо. «Саздал, раз», сказав він. «Да, да». Схопившись зі стільця, Еміл схопив свій речовий мішок, вивів звідти манірку, відкрив її і простягнув калинці. «Ватке», сказав він. Калинка широко посміхнувся, але пляшку взяв обережно і дивився на неї з явною побоюванням. Зрозумівши його непевність, Еміл відібрав у нього манірку, підніс до губ і зробив могутній кофток. Усміхаючись, він простягнув її назад селянину, який, наслідуючи його приклад, зробив кілька великих ковтків і з явним небажанням повернув посудину з чудесним напоєм боктору. «Джин», – сказав Еміл, вказуючи на пляшку, – «краще, ніж ваше пілоога». «Майор, дорогенький, щось і в мене в горлі пересохло», – з надією промовив О'Дональд. «Нам усім не завадить пара кофтків», – сказав Ендрю, і Еміл не без жалю простягнув манірку артилеристу. «Джин», – повторив калинка з широкою посмішкою. Висмикнувши пляшку з рук ірландця, який був явно не проти протиспрожнити її, Вайс знову віддав її калинці. «Не питайте в мене зараз пояснень», – сказав він. Як я вже казав, кілька років тому я був у лоджі і бачив там безліч селян, одягнених точнісінько як цей. І я готовий присягнутися, що він говорить по-російське або якоюсь мовою, до біса схожою на російську. А ти знаєш російську? З надією запитав Ендрю. Пару слів, не більше. Достатньо, щоб тримати гоїв на відстані. Тримати кого на відстані? Ох, уже ці американці, похитав головою Еміл. Гаразд, забудь. Еміл знову подивився на Калинку, який на той момент уже добряче окосів. «Калинка, джин!» «Да, да, джин!» «Ну що ж, полковнику, я думаю, що в нас з'явився учень!» Калинка обвів поглядом людей у наметі й усміхнувся. Він щойно скуштував найкращу випивку у своєму житті і у перше подумки подякував слабо слабоокому. «Може, ці лисиці виявляться не такими хижими?»